Можна в шпиталі підкласти заряд під його одежну шафку. Йому урок і групі других зрадницьких втікачів. Там розпраздникувалися на докторських харчах. Вибухівку вам здобудуть. Полагодим. Я або Владислав, короткий погляд на плечистого, маємо домовлених серед дорожніх робітників. Нам важливо, заговорив різко, з залізнуватим натиском Владислав. Покарати, провчити на живих прикладах, наскільки небезпечна справа для фахівців тікати з нашої священної вітчизни, що являється такою для трудящих всього світу. Збівці зрадники. Глядячи на них, тутешня публіка починає думати, мовляв, там жити неможливо, развід тільжу збігаються порядні люди. Тому обов'язково карати без жалю. Вам забезпечимо, що потрібно. Борис жест правиці в сторону супутника вас негайно повідомить. Худяк підохочений розвинув доказ. Ми розгромили в Україні націоналістичну бандитщину, але отрутні впливи просочуються звідси, з еміграції, різними способами. От рудастий натописець злагоджує мелодії на самостійницькі вірші і пішло через скритні радіостанції з Європи туди, в Україну до недобитків бандерівства. Підбадьорює на повторний розпал, бо потай збираються і розпівують, що почули. Належить знати, яка то люта зараза, хоч вам видається ніби слабина. Отже, розправа мусить бути скоро. Знищити зерно бур'яну. Загладу. І тут її рішучий приклад. Обидва як члени компартії повинні пам'ятати твердо. Ви, до Вузькобрового, Семен Погаюк і ви, тобілявся, Йосип Набутець, числитися в золотих списках героїчного складу в Рухові для перемоги найсвітліших ідеалів людства над чорною реакцією загниваючого капіталізму. Дожидають нас визначні почисті. Ми так і віримо, потвердив темнявець Погаюк. Між іншим, перевірка в госпіталі гостра. Особи в чернечах одягах до кожної дрібниці приглядаються. Трудно там. Нічого. Не звідти так з іншого місця дістанемо, запевнює Владислав. Другим кручком зачепамо в гробок. Помиляється музикант, а з ним подібні, коли думають, тут знайшли тиху пристань. Наші люди є скрізь, навіть в силі закону, мундировані, вдарять залізною пружиною. Ставлю крапку. Борис прискорює споважнілих співбесідачів. Вам нема чого боятись, бо тут компартія легальна і забезпечена юридичною охороною. Нам важко, жалюється білявий набутець, бо більшість членів компартії відтесуються від діяльності якось наша. Хочуть ходити в білих маринарках ідеалістами при барабані з парадною ідеєю, як перебудувати віджилий буржуазний устрій згідно з законом. Омана, судить Владислав, мабуть, під тиском обставин таки доведеться нернути в підпілля всім і цілком для активності супроти Насильницького правового кодексу капіталістичного суспільства. І вживатимемо відповідну тактику. Наприклад, хочуть втечники з нашої вітчизни жити тут, як зразкові громадяни, а ми знайдемо ефективний спосіб виставити їх найгіршими злочинцями, вживаючи артистичних підробок з документацією. Зробимо так, що декотрі з талановитих юристів американських будуть горіти натхненням, як в христовому поході для вічної справедливості, а насправді виконуватимуть наш майстерний фокус. Так вимагає логіка боротьби. Нехай втікачі обмиваються з нашої смоли, якщо зможуть. Їхні скомпромітовані водії втратять підтримку і зів'януть на ніщо. Тим часом треба подати взірець, як караєм відступників. «Так, треба, конечно», – згоджується Погаюк. «Тільки тут різниця. Ви, припустимо, приловлені закритись недоторканністю в дипломатах, а нам який щиток. Попався зразу кримінал під замок». «Не страхайтесь, будьте певні», – твердо, аж мов диктуючи, говорить Борис, – «маємо домовлених правників найвищої кваліфікації». Змрійників про всякі людські законоправності, особливо ваші, вивезуть. А за героїчну роботу ми ж вас нагороджуємо мірою можливостей. Слід поглядати за всіма новоприбулими, що заварюють. А якщо правники не відімкнуть наших камер?